اللہ <سؤال> الرحمن الرحیم یا ایہا نبیو اللہ او زمین پر امران لما تحرمنا احل اللہ لک جو کی تحرم پر مانا ہے انتناع ورد بندی دو دے لما تحرم اول پزانگانی منکے پزانگانی بندی ماہا حل اللہ لکسی اللہ لالکلیتا ته تحریم و راغه تحریم شرعی روحانی دي کینو بلکې ته مراد ته تحریم شرعی کې متنه آوي چې هغه د دین نه یا د شرعت ته تهو واللہ غفور الرحیم واللہ یحبب فی المؤمنین رضوان قد سرنا الله لكم बेशक الامر کڑی دی اللہ تاسوبارا مشرو کڑی دی تاسوبارا روا کڑی دی تاسوبارا تهلت هم انکم قل اعوذ بک من تصن کروله ورمله هلال شنه مبا هلال شېست مولا عبد وكفاره ورکا والله مولاكم الله مالک دستا سو او العلیم الحکیم او دعا الله فه ذو حکمت العالمین ور کله چپټه ویل او تی غندر لا مذکر از ازواج علماو دیکلی حضرتومین مننین حسره علیه تعالی نه مراد ده و یا سر نبی کله چپته نی ته اندر ما بعد ازواج هی حدیثا بعض دنیا هر کده چې خبرداري ور کړو دي ته خبر روانني ان منن مننا شیطا ته هربر دي ته پټه خبره کرے واه دین منن منين حضرت عائشہ خبردار کا واظهرہ الله علیه وسلم سرګنده کړو دا خبران الله علیه ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم نی الله کا چتا کو مدارات خبر کرو یا ما وادی بدل طویل واظهره الله عليه سرغم نکرو الله ذا حضرت او دان معرف بعده با ورت کرو د الله نبی ذا جهید ذا عن بعض المخر له ذا جالن فلم هر کله چې خبرداري ورته نبي عليه السلام دي دي ته دي خبر ورکړنه چې ګوره ما ویلو چې دا په ټته ساتي خبره او تا راز او خبره فاش کا ما خلا خبره ته پټ کړو نو تاسو هو الله محبوب چا خبردار کوي د دغيا مباخده چې نبي پیغمبر نه کی حاضر نظر نه وكا وکاله دې دي دي من اندا اتحا سوګدو چې خبردارو در کړو تا ته آزاد دي خبرې قالو بي محمد اسلام نبدا الله عليم خبير خبردار را کړم تا او خبردار دادشان زه عليم قدير خبردار كم انت تودا الهي چې تاسو ديار ته ځو باسي الله تعالی دعاوې مراد ام المؤمنين حفصه ام المنمین عائشة صدقاء رضی اللہ تعالی عنہارا ان تطوبہ الاللہ اکت چرتا صدی عرط و بیدہ فی اللہ تا فقد صغت قلوبکنان بیشک اما الشیع دیجونہ صدی عرط و بیدہ تفسر قرطن کیوئی جاہر تنقل کرے صغت قلوبکنان فی مانا نالت قلوبکنان لطوبہ تَقَدَّسَ وَجْهُ شَكَا مَلامَ كَرَدِ قُلُوبِ كَمَا اسْتَأْذَنَ الرِّياحُ لُمَتْوِ ثَان وَأَنْتَ زَاهِرًا تِيُوجِلُ رِنْدَات كَو عَلَيْهِ الْمُقَابَلَةُ دِهِ نَرکِي فَإِنَّ اللَّهَ دِشَكَ اللَّهُ وَمُلاَهُ دِغَالَ مِدْغَار دِهِ تِهِ نَرو وَيَجْرِي لَهُ جِبْرِيلُ مِرْغَرَدُ وَشَاعَ لَهُم مَنِ نَاوَ نَكَانْد مَنِ نَانُنا والملائکت و امور ملائکی داد والک ظهیر پس دبونی دی انداد کن کی و پیغمبر عصا رب بود رضر کو رضو پیغمبر انتلق کن کجر طلاب در کی تاستا اید دلہ داچ بدل کی ورکی تازو آجن خیر خیرا من کنها بہتر یغر تاسنان داندر چکی دیانن اسو غره بی والله اذا تد قادر تاسنور غره کولشن او وختن دې ته نکاح کې ورا ولد خيرن منكم غره بتعصو المسلمات چا اذا الله تته جاری مومناتن مومنه وي انثاتن تاويدارې وي دا الله وختن ته اندر تا اوقاتن تو د غاصي عبادت کني کی وي سائحات رجدار بئی سیبات و ابکارا سیبات لیدکن بی و ابکارا و بازب فیغلی یا ایوها اللہینا منو ایمان و علاقو انفسکن بچ سات ایزان مختل و اہلیکن او خلح لعیان نارا وقودها الناس چ خشاک داغه و طاره خلګو و هیارتو کانی علیها فزنه من د ملائکه ملائکی مکررم غلازم چې دا غی طبیعتو سخنی غلازم طبیعتو سخن لا پیدا کړی خون کې سختی دا شداد بدن مزبتین لا عصون الله نه انرهم دا ملائکه ما فرمانی نو کوي دا الله ما تاسو ته رحم وکړي چې الله حکم کوي دیته او کوي دا چې حکم کوي یا ایه الذين کفرو اللہ له ورځې قیامت ایه هغه کسان چې کافر لا تعتذر اليوم عذر معذنی متشکوي منزيد انما تو ونه س کولو شي تاسوله ما د غستون تعملین چې چې تاسوه کولو یاحلونه عامې اوله تو الله اللهتهتن سو تو د ا خلاص ا خللا والله تو والله منا د ا خلاص انزه سره یا ایمان والے توبہ لله توبہ تن سوھا توبہ داسه الله توبه اخلاص چتاه ته بالکل سره ته ټول ګناه مخته نه شي ان نواینده د اعظم مراد دیو د ګناه تم ځکه لمنع عسى ربكم يرزق فراستاسه يكفر عنكم لري د کتابونه صتنګنا نستاسو د خلاص پتو دی الله بورته بناو مافقی وي د خلکو ب د کتابسو جننا جتون ت تجری چ روان ب د و منته انهاو لاو محلهو ددعغات لا د من نرونا یا په کم رضوان لا حجل الله ن چ سونی ک الله خپتي همبر حَلاَ كَسَانِ چيما نيراو له ماحود ديته هم در سرا نور مغرنا دي يساع بنيدي من دي وي مختل دي ما وب ايمان هم وخترا سمو ليتا دي مان تا اعمال صالحه ورته مخت مخت روا ني يقول و عبدا مؤمنا ربنا اذ ينربا ات مما نعنا ترت من تدارنا امن کسیر کی بکلی کل چن منا نگوری چن منافقان رنا ختمشو رضی اللہ زمین بارنا موتا مکملک ذکایت وظاہوری سنران ملائی شباب ختمش ربنا اے زمین رضاعت من لنا مذرنا پوراکی منترن آدمی واخفر لنا بخنراتو کے انکا یکمنت علا کلشن قدیر و هر یو شبان قدرت و طاقت والیه يا ایوہ النبی و نبی علیہ السلام جاہد الکفارا جہاد کل کافر سر ونی منافقین ودی منافقان سر وغلظ علیہم سخشی دیت مقابلکی ودی کافر ودی منافقان مقابلکی سخشی ونعواہم جہنم زید پاتکی دور دی جہنم ودیس المسیر دې سن مسیر او د دا جهنم زه ورتلم او مثال پښکای کافر و تا دবিবি السلام او دবিবি دمه عليهم السلام هغه کافر و چې د ایمان نه او په ایمان فخر کوي چې مونږان بیا او خپل اولاد کیږي د او د هغه د اور دا هیدا خپل ولیدونو نن الله رازات نویج کی حال د طار الله رسول الله او د لوت رسول مثال پېش کړي ذرا بالله بیان کړل د الله مثلا مثال من الذين دها کسان وپار کافرون امراۃ مو هند د بیوی رسول الله و امراۃ لوت د بیوی لوت رسول کانت اللہو یدا د્વાلا تحتا عبدین منی یادینا لان دی د نکاد دو بندگان دو عبادنا زمین د نگانا کانت او دا د્વાلا تان تاج دی لان دی د نکاد دو عبادنا زمین د نگانا صالحین د د્વાلا نیکانو فخانه تعالی دې ضوالې د بیا موږ قیامت کړو دې ضوالو په همرانو سره په یمنان راغلي وو ان هنہ من الله شیعا نو د فکړو دې ضوالو په همرانو انھما دې ضوالې دې بیا موږ منا من الله د آزاد دان نه شی انزر زر په واخ کې ان یا ور ته ودخل النار ما الداخلين زيور بن شعير تصرب د نور بن کی جن کو نام ایجران خلق ور بن کی تاسو مربن شئ نظر بدی خپل خان تصوره لزی دي دیاں دیادی دی یامي دی, دی, دی اولاد ته په داوی لیتن کله چې خپل مان مشتد النبي قرابت د نګر اشتدارای د نبیه نسب ولا فائدہ ور اجوزنا फायदा او نجات لا تخفل ایمان او تخفل اعمال سر ممی وضرب الله بانکده دلا مثلا مثال من الذين جاءوا كسامن طاعموا جميع منان دي امرا فرعون جديد دي شرعان اذ قالت كل شويدي رب اوي مرابا ايمن وينك داتن اذا ما رب جوتنا تا عندك زبان سر کور وکور الله مال جنت کی کور جوړ کی فل جنت تو جنت چونه نجني بذات را کنا تا من سران د اسلام نو امني دغه دنیا منا ونجني من القوم الظالمين عن جات را چونه قوم ظالمین نام دینه تکلیفونه رسول کسا قسم پریشانه ورته رسول تصدق ایمان دعا الله دمه من عمد تارا زكركي ونجمي نجاة راك ماتم من فرعون لفرعون عوامله إماما لدنا ونجمي من القوم الظالمين نجاة راك لقوم زالمنا ومريم ابنة عمران التي او مريم اللي عمران <تصفيق> حضرت مريم رحمه الله دارا حضرت عمران جبار دي والده و مریم ابن تیمران اللاتی او مریم بنت عمران هغه اخصورت فریا چتا کے ساتھ له فریا خپل اندان خپل جان فنفخنا فیہ من روحنا لکتول علی من فیہ انشئته جریر مذکر مباجوی داجر مذکر جمیر راجو کو تقتبدار فَنَفَخْ مَا مِنْتُوْكَئِكْلَ مُنْنَفِيهِ وَنِوْا پَدْرِوَانِ دِلَيْكِ او داو قرآن تُلُكِ فِيهَا رَجِنِكَا اِخْوَدَسَوْا اتراز لُو او کده مذکر دمئر شی ندار آجیر دے او حمل دا. او حمل سو او عیسیٰ علیہ السلام و مذکر دمئر راجع کو فَنَفَخْ مَا مِنْتُوْكَئِكْل منا دختل رونا و ش د قد کلماتو رب او تزغی کله و په کلماتو د خپل ربې په حکوو د خپل ر وکوو تو په کتابو دخپل رب وکانهته د حت مر من مقام نتاب دارونا